Отсъствията и присъствията на китайския лидер Си Дзинпин и новите политически реалности след срещата преди ден с неговия нов вьетнамски колега. Китайският лидер отново влезе в полезрението на световните медии. В български условия пък често се чуват заклинанията за могъществото на Китай, разпада на световния, стария световен ред и възхода на БРИКС. Това се чува основно от политически сили, които стоят в популистското дясно и националистическо антиевропейско поле. Сега ще открехнем за вас към процесите в една от двете необятни страни, а именно Китай с Галена Славова. Добър ден, драго ми, че сте в студиото. Добър ден и за мен е голямо удоволствие. Нека да кажа, че Галена работи за голяма международна компания в Източен Китай и а, да започнем с един поставен от самата вас въпрос, който ме заинтригува, за да ви поканя за този разговор. А, а именно, вие се запитахте в една от социалните мрежи дали тези дни няма да видим нестабилността на една цивилизация подчинена на цикличността си за възхода и падения в порядък около 30-50 години. Нещо, което напълня на един филм, който пък върви по Нетфликс, но е сериозно забранен в Китай. Има ли връзка с вечния въпрос? Присъства или отсъства китайския лидер Си Дзинпин Ние го видяхме с виетнамския му колега, т.е като че ли се появи, ето, там е присъства. Ами, а, първо да кажа, че цикличността на китайската цивилизация е един феномен, който е много характерен. наблюдаван още от древните философии, например, школата на даоистите, лаудза, а, те говорят за цикличност на цивилизацията, съответно економика, политика. А, дори западни автори говорят за тая цикличност. Рей Далио, Хиршман... Но а, това, което много ми харесва, мен лично, е произведенията на Лио Син, Изключително а, титулован съвременен автор. Той е роден в 1963 година. А, единственият международен носител на награда Хюго за фантастика, който в а, едно от произведенията си, сега извинявам се, ще го кажа на китайски, защото така ми върви, Санти, мисля, че на български беше трети тела, говори точно за тая цивилизационна цикличност. 30-50 години а, и много е важно възход или, а, или падение. Сега в каква фаза виждаме тази много голяма, пак ще кажа, една от двете необятни страни? Значи сега е фазата на падението, защото когато един период политически, економически се изчерпа като методика, следва едно падение, за да може да има след това възход. Така че сега в момента е падението. А изчезванията, така да го кажем, на сегашния ръководител, между другото са характерни. Той, последното не е а, нетипично. От 10 години насам, той си има няколко периода, в които изчезва и те винаги са свързани с някакви кризи. Било то политически, било то економически. Сега кризата свързана ли е с... Колкото и парадоксално да изглежда, украинската офанзива в Курска област в Русия, защото, а, защото ние знаем, че Китай подпомага руската така наречена от руснаците военна операция, всъщност пълномащабна война и инвазия в суверенна Украина. Сега, за първи път, украинците навлязоха на руска територия. Би казала а, и да и не. Защото... А... Изчезването му по-скоро е свързано с економическата ситуация в Китай, защото бяха огласени някакви реформи, големи, кардинални реформи в економиката, които обаче а, изведнъж затихна всичко, даже беше изтрита информацията огласяваща. Така че реформи няма да има, а, лидера се завърна, но а, инвазията на, на Украина, Uh, тоест, как да кажем, да. Uh, то вече толкова много термини бяха за тая специална операция, пълномащабна война, <съща> не знам какво. Uh, тя по-скоро напомня uh, на едно, а всъщност Украина не е първата държава след втората световна война, която взема руски територии. Китай реално е първата държава. Така, това е доста любопитно, доста интересно. Китай а, влиза на руска територия кога и какво си взима? През така а, наречената Китайско-съветска война през 1969 година, а, която доколкото забелязвам изключително неизвестна тук, но в Китай всички помнят, знаят а, китайската армия, Навлиза на остров, руснаци си го казват Димански, който реално си е бил китайски остров, но от времето на Руската империя са взети много китайски територии. Тя навлиза на този остров, следват бойни действия, но през 90-те години Елцин узаконява, че тези територии са китайски. Добре, това, че в Китай тази история се знае, ние не я знаем по други причини, а, съветизирано образование, такъв тип неща. Да. Обаче, това означава ли, че когато Путин и Си говорят за, цитирам, дружбата, за която граница са небесата, а, Путин разбира едно, а Си разбира друго? Ами, отношенията между Русия и Китай са много динамични. И това, което те наричаха, дружба, чието граници са небесата. Реално е нещо като договор към моментната геостратегическа ситуация, в която всяка страна си поема ангажиментите. И в този договор обаче, в момента Русия не си спазва ангажиментите. Нейният ангажимент беше да направи една военна операция, която да приключи за три дни или за една седмица и с това нещо да установи хегемонията си, където иска да установи. Само, че тя... Не успя поради сега <съкъл> некадърност на ръководство, некадърност на армията. Те се знаят какво, което означава, че Китай вече понася щети. Да кажем, за сега косвени, те гледат да ги минимизират, но така или иначе дружбата вече не е с граници към небесата. Много се стесниха границите. В същото време в този договор Китай има ангажимент да, да подпомага економически Русия което най-вече би трябвало да стане чрез поемане на ангажимент относно излишния руски газ, който стана излишен след скъсване на отношенията с Западна Европа. И, например, газопровода Сибир-2 трябваше да подпечата това нещо, но след като Русия не се изпълни ангажимента, Китай няма какво да си изпълнява ангажимента, затова те направиха всичко възможно да направят невъзможно изграждането на Сибир-2. Добре, а това а, не а, поставя ли под съмнение а, мантрата, че а, Китай е на страната на Русия срещу Европейския съюз, Европейския съюз е а, срещу Китай, най-вече срещу електрическите автомобили на Китай, но из... по-различно ли изглежда разказа за това къде стои Китай, когато минава през вашия вътрешен опит от страна на в страна като Китай и това, което виждате да пишат българските медии. Ами, значи аз ще кажа моя поглед. Първо, пак да се върна на, да кажем, има някакво съглашенство между Китай и Русия. Китай е силния партньор. Русия не е силната страна. Но Китай в същото време няма никакъв интерес да се развали отношенията нито с Съединените щати, нито с Западна Европа. Но Китай понася негативите от руските провали което всъщност включва и економическите санкции. Това, което Европейския съюз се опитва да наложи като санкции на електромобилите. А, също има и санкции с а, микрочиповете. Това са едни, така да го кажем, а, плесници, които едни иначе стратегически партньори на Китай му, на, а, му налагат, защото този друг, това другарче, Русия, а, се проваля. И Китай няма интерес да понася повече негативи, така че те се опитват в момента да възстановят равновесието. Независимо какво се говори в български медии, Русия не е силен партньор, тя не е фактор, тя е само негатив момент. Един последен въпрос, тъй като има политически сили в България, които гледат активно в посока Москва и Пекин. Един да ли е тази посока от Москва към Пекин? Сега видяхме, че политическа партия Възраждане се похвалили, че отиват на форума на БРИКС в Москва. Какво ги чака в тази дестинация? И тя, пак ще кажа, от Москва към Пекин ли върви? или е по-различно. Ами първо да кажа, че Брикс не е място за България. А, тъй като Брикс е създаден за бързо развиващи се економики от Третия свят, България е член на развитите страни. Така че системен а, политик, български, нито ще отиде в Москва, нито ще отиде в. и избягва Пекин в момента. Само, че, може би, в резултат на. А, не... Отхвърлените договорки за газа, някой от България трябва да отиде на среща на Брикс, където ще се преразгледа евентуално как може да се реши някакъв проблем с руския газ. И изпращаме несистемен политик да присъства, защото ще се правят полу или незаконни трансфери на руски газ при трети държави но в същото време този политик види всеки един момент, може да каже, не, ние, ние сме го пращали, това не е официална позиция. Няма никакъв принос към българо-китайската дружба, сътрудничество или отношение. Да. Благодаря ви, Галена Славова, експерт по Китай.